Ari gira gure Gagualdia azken txampara ali deltzen, beraz ari gira momentontan e, gomiten e, tartarik ingo diogu nahi behaldi ma duzu Bai, ongi etorri Filipe Arramendi, gore jemenak lehenik eta bost minutako baten dako hemen gira, gero egaitan dirate, jean joan etxe gerra izanen dugula ere zuzenean. Beraz, goa zen. Beraz, Filipe Arramendi, Gagun eta ongi etorria. Bai, milisker. E, sorpresa edo ez da sorpresa izan gaurko maitza buru Ez, ez zen txor presa, zenta, bon, Janik lehen itzulian, baginuen emaitza eh, honbat bategina eta sentitzen ginuen eh, bigarren itzuliko kanpaina hontan ere, eh, hainbat oruñarek eh, naizutela kanbiamendua, eta kanbiamenduaren naikeri hori, hori bakatu, Biziki askar sentitzen ginuen, behaz ez, bon, ez da sorpreza. Larepazen, kezka hautak abstentzio horrekin urrunea, abstentzio askarra izan izan zen, lehen eta abstentzio hori baldin bat zen, ez hote zen joango eh, eskuineko altak jaren gana. Izen ere, zuen boskazki fidela dela, erraiten e, zen, erraiten da, da, eta horrek, biskabat, olako, kezka bat zortu hote zuen. Bai, zenta batzuk ustezuten uh, guk gure lehen itzulean egin ginuen emaitza hori ez ginuela gehiago gainditzen ala. Eta erakutsi dugu bai, gainditu dugula eta bereziki uh, lehen itzulean ez direnak joan boskatzerat, hmm. uh, parte bat ere uh, gure alde torri dela. Uh, eta hori sentitzen ginuen zenta hainbat jendek uh, erraiten gintuzten, biztan da lehen itzulean ez gira joan, zenta bazen belduga eta hori biziki noxmala da, Batzen ere batzuetan asaje bat jenden bihotzean, hmm. uh, eta jendeak etzuen ulehzen nola bezperan uh, denak zerratzen ziren, eta bi aramunean jendea usten zen joiterat, boskatzerat, hmm. eta ainitzek ganaute ere ez girajoan hori pixka hmm. Beraz, me sentitzen, sentitzen alere batzok uh, gure programari lotuak zirela, eta kanbiamendu naik ere hori eh, frango askar sentitutugu. Runiako emaitza honekin murru bat orma bat erori da? Abai, uste dut e, historikoa den zenta eta guñadak izuen bezala e, azkeneko oita mar berroi urtetan e, izan da e, Frances Eskuinaren eskutan. Mm. E, ara eta hor e, historikoa da, bon, ni abertzalean naiz, ez dut hori isekulan gordetu eta abertzaleango egongo naiz, baina gure erronka zen e, eta gure taldearen azkartasuna uste dut hori zen. Talde bat gira uh, plurala, idekia, hmm. e, idekia beste uh, sensibilitate politiko batzuk ordezkatuak ere, bainan, bainan, hori uh, nahi dut azpiemagatu, hainbat erritak uh, janeko erriaren bizian, uh, biziki implikatuak direnak. Eta uste dut horrek induen uh, gure azkartasun hori, eta horrek duela ere esplikatzen, Gure maiz ono hori. Zure parehioa izan da, urruniako zerrenda abertzale hau, astapenea abertzala zena, irekia izatea oso irekia, eta horre ere kritika batzuk izan ziren aztapenean. Ez hote zen zobera joango alde bat edo bestera, horre maiz honekin, asmatu duzu estrategia horrekin. Bai. Zure estrategia hori beste erritarere zabaldu otte daiteke? Uste dut egin beh Eta bere hemen, kostaldean, giren erri hauetan, eta urguna adibide bat da, e, abertzaleak biztanda beti aintzinat joa iten gira, eh, gure maitzak beti hobetzen ari gira bainan. E, nik arginuen, e, 2008ko autestudun kondetaik e, lan da, abertzale zerrenda huts batek urgunan etzuela irabazten al. Hortako e, dut idekidura hori horren e, pariua egin, gero biztanda entzunditut kritika kain batek kritika bainan, uste dut orain, ondoko astetan eta hilabetetan, hilakutsiko dugula, mm. e, beste jende batzuekin ere lan egiten aldela, eta gure abertzale ideiak aintzinarazten aldirela, holako errieta. Sebastián Etxe Barne iru horren eginduen autaga jarekin, elgarrekin montatu zen huten e, zure zerrenda, geiro benmentu baten berak erabaki zuen bere bide propio hartzea. E, beldur zinen, hori izan zenean eta horrek bozka boska batzukenduko, otelizuken? Aztapenean ukandut... E... Zerbait beldur, bainan laster ulektu dut ere uh, Urguniaren eritziak entzuten ituelarik. Uh, Urguniaren eritzeak entzutela ulektu uh, Sebastia Etxebarnek nola uh, ez zuen uh, lusatu ginion uh, eskua hartu. Mm. Zenta uh, egi hagan ez gira hasi ere mintzatzen nik eskua luzatu nion eta berak uh, Franco gogorki uh, ez estatu zuen. Eta hori, hainbat urguniarek eta bere alde bozkatu zuten hainbat uguinarrek ez dute ere ulertu eta badakit ere argita garbi bere ondoko batzuk gure alde egin dutela mm -hmm. birren itsuli uten kanpaina. Hodil lekoralek galdu du edo filparamendeki iraso du. Nik <laughs> dut biak hodillo koral me hodillo koral bad da. Etien erandutembe sala badu begoi urte. Uh, guna... Uh, Zer, azken France, urtea, azken legekin tzaldi hau dildekorralekin biziki ez dabeidatzu ez amaita? Aba, bai, biziki, biziki uh, minberatua izan da. Hortako dut ere gau eta hori azpimakatu nahi dut. Gostean, uh, indutelarik uh, guna genaintzinean, bintzaldi uh, txipi hori, uh, mesu garrantzi bat nahi izan dut pasatu. Uh, Erranez, uh, elgarrekin uh, Ezzela Bakarrik uh, gure zerrendaren uh, tituluan hitz bat biziikleta egiteko manera bat. Ego, egon segunda bat eh, segituko dugu zurekin menan Jean Rollet eta Graille eh, uste dut hintzarrietaren ondoan dela Baionako herri